Šlapanice 2022 Napsal Luboš Zimňok Před minulou sobotu se konal ve šlapanicích Rapid Turnaj a pánové Miroslav Kureš a Jan Kalendovský ve spolupráci s Neklanem Vyskočelem a Vítem Burešem nám do redakce už na konci uplynulého týdne poslali krátkou reportáž z povedené akce. V záplavě turnajů se nenašel prostor pro její zveřejnění, za což se autorům omlouvám a snad se nebudou zlobit, že vše zveřejňuji až nyní. Miroslav Kureš napsal. Šesté líté boje pod radničním mečem ovládl velmistr těch Plát. Šlapanický restaurant radnice byl kdysi skutečně obecní radnicí a na jeho zdi můžeme spatřit meč, symbolizující právo. Meč tehdy vstyčován byl na výstrahu zlodějům jarmarečním, kteří po jarmarcích chodili a kradli, ale též připomínal prodávajícím kupcům, by míra jejich spravedlivá byla a jednání jejich skupujícími postivé. Již šestý rok se pod tímto mečem hraje sedmikolový rapid na dvakrát 20 minut. Letos se sešlo 64 účastníků, tedy ten nejlepší šachový počet. Turnaj suverénně vyhrál velmistr Vojtěch Plát, následován letošním olympionikem mezinárodním mistrem Vojtěchem Zvardoněm, kandidátem mistra Vítem Burešem, mezinárodním mistrem Neklanem Vyskočelem a Martinem Húskem. Nejlepší ženou byla brněnská mistrině Fide Michála Svobodová, nejlepším seniorem Stanislav Messerschmidt, nejlepším juniorem Andrej Souček a nejlepším hráčem ze šlapanic Ludvík Tuma. Po skončení turnaje mohli ještě v bleskové partii na dvakrát pět minut dva vyzývatelé připravit dva nejlepší o bonusové ceny, to se jim ale nepovedlo a Vojtěch Plát a Vojtěch Zvardoň potvrdili své umění. Hlavním rozhodčím byl mezinárodní mistr Jaroslav Bureš, který svou roli zvládl na jedničku. Výsledky najdete na webu Čes Pan Kalendovský zaslal několik stručně okomentovaných partií pánů Bureše a vyskočila. Ty najdete v textové podobě na webu šachy.cz.